Capitolul 49 Povestea pe care Filip îi zbutise o închege din diferite crâmpeie era îngrozitoare. Una dintre plângerile colegelor ei era că Fanny Price nu vroia niciodată să participe la veselia meselor pe care le luau la restaurant. Motivul era evident, treia într-o sărăcie Lucie. Își aminti de prânzul pe care îl luaseră împreună îndată după sosirea lui la Paris și de hămesea la ei înfiorătoare care pe el îl dezgustase. Acum își dădea seama că mânca astfel pentru că era moartă de foame. Portarul îi spuse lui Filip din ce se alcătuia hrana ei. În fiecare zi îi lăsa lăptărea sau un litru de lapte și ea își cumpăra câte o pâine. Mânca jumătate din pâine și bea jumătate din sticla de lapte la prânz când se întorcea de la școală, iar restul îl consuma seara. Zi după zi mânca același lucru și nimic altceva. Filip se gândi cu o strângere de inimă la chinurile pe care trebuie să le fie îndurat fata. Nu dăduse a înțelege nimănui că e mai săracă decât ceilalți, dar era limpede că banii ei erau pe sfârșite și în cele din urmă nu-și mai putuse permite să vină la atelier. Cămăruța ei era aproape goală și alte haine n-avea decât rochea cafenie jerpelită pe care o purtase întotdeauna. Filip căută printre lucrurile ei adresa vreunei rude sau avre unui prieten cu care ar fi putut să comunice. Găsi o hârtie pe care era scris de 20 de ori numele lui. Această revelație îi produse un șoc deosebit. Bănui că într-adevăr îl iubise. Se gândi la trupul acela stafidit îmbrăcat în rochea cafenie și spânzurat de cârligul din tavan. Îl cuprinsă răfiorii. Dar dacă ținea la el, de ce nu îl lăsase să o ajute? El ar fi fost bucuros să facă tot ce -i stătea în putință. Căzupra dă unor remușcări cumplite pentru că refuzase să vadă că ea îl privește cu sentimente deosebite și acum sunau teribil de patetic cuvintele acelea din scrisoarea ei. Îmi face rău gândul că m-ar putea atinge altcineva. Fata murise de inaniție. Filip găsie în cele din urmă o scrisoare care se încheia cu cuvintele, fratele tău iubitor Albert. Fusese scrisă cu vreo două-trei săptămâni mai înainte de undeva de la Sarbiton și din conținutul ei reieșea că îi refuză un împrumut de 5 lire. Sarbiton, localitate din Anglia Autorul scrisorii spunea că trebuie să se gândească și el la soția și copiii lui și nu-și găsea nicio justificare pentru a împrumuta banii și sfatul lui era ca Fanny să se întoarcă la Londra ca să încerce să-și găsească o slujbă. Filip îi telegrafie lui Albert Price și primi peste puțin timp următorul răspuns. Profund îndurerat, foarte dificil să părăsesc treburile. Prezența indispensabilă? Price. Filip telegrafie din nou răspunzând afirmativ și subcint și a doua zi dimineața se înfățișă la el la atelier un necunoscut. Numele meu e Price, zise el când îi deschise Filip ușa. Era un tip oarecare, cu o mustață țepoasă îmbrăcat în negru și cu o panglică neagră la pălărie. Avea ceva din înfățișarea stângacea lui Fanny. Vorbea cu accentul mahalalelor londoneze. Filip îl poftie înăuntru. Price trăgea cu ochiul când în dreapta, când în stânga, prin atelier, în timp ce Filip îi dădea amănunte despre accident și îi povestea ce a făcut. Nu-i nevoie să o văd, nu-i așa?" întreba Albert Price. Stau cam prost cu nervii și cele mai mici lucruri mă întorc pe dos. Își dădu drumul la gură. Avea o prăvălie de cauciucărie și trebuia să-și întrețină nevasta și trei copii. Fanny fusese guvernantă și în ruptul capului nu putea înțelege de ce nu s-a ținut de treaba aia în loc să vină la Paris. Eu și cu consoarta i-am zis că Parisul nu-i bun pentru o fată. Și pormă din artă nu iese bani, n-a ieșit niciodată. Era limpede că nu fusese în termen bun cu sora sa și privea cu ochii răi sinuciderea ei ca o ultimă lovitură pe care i-o dăduse. Nu-i plăcea ideea că ar fi fost împinsă la sinucidere de sărăcie. Asta părea să arunce o lumină proastă asupra familiei. Îi trecu prin minte posibilitatea vreunui motiv mai onorabil pentru gestul ei. Nu cumva o fi băgat-o vreun bărbat într-un bucluc. Ha? Înțelegi ce vreau să zic. Parisul una alta." O fi făcut-o ca să nu pată vreo rușine. Filip simți că roșește și se ocărâ singur pentru slăbiciunea lui. Ochii mici și pătrunzători ai lui Price păreau să-l bănuiască de vreo legătură amoroasă. Sunt convins că sora Dumitale a fost întotdeauna foarte virtuoasă, răspunse el acru. S-a omorât pentru că murea de foame. De, asta ar fi cam albastru pentru familia ei, domle cărei era de ajuns să-mi fi scris Că doar nu era eu să-mi las sora să ducă lipsă de cevașile. Filip descoperise adresa fratelui tocmai citind scrisoarea prin care acesta-i refuza un împrumut. Dar dădu din numeri pentru că, la urma urmei, acuzațiile n-aveau niciun rost. Îi era antipatic omulețul și vroia să termine cu el cât mai curând cu putință. Și Albert Price dorea să facă repede tot ce trebuia ca să se poată întoarce la Londra. Se duseră în cămăruța în care locuise biata Fanny. Albert Price se uită la tablouri și la mobilă. Eu nu zic că m-aș pe cine știe ce la artă," zise el. Bănuiesc că se poate scoate ceva bani pe chestiile astea, nu?" Nu," răspunse Filip. Mobila nu face nici zeces și lingi." Albert Price habar n-avea de franceză, așa că Filip trebuie să facă totul. I se păru un proces interminabil până izbuti să vadă trupul bietei fete așezat la locul de veci. Actele trebuiau obținute de la o autoritate și apoi semnate de alta. Trebuie să se lupte cu tot felul de funcționari. Filip fu ocupat trei zile încheiate de dimineață până seara. În cele din urmă, el și Albert Price merseră în urma adricului până la cimitirul Montparnasse. Vreau să facem lucrurile ca lumea," zise Albert Price, dar n-are rost să-i banii de pomană." Scurta ceremonie fu o experiență cumplită în frigul acelei dimineți cenușii. Vreo cinci-șase oameni care lucraseră alături de Fanny Price la atelier, venire la înmormântare. Doamna Otter, pentru că era masier și deci socotea că e de datoria ei s-o facă, Raz Chalis, fiindcă avea inimă bună, Lawson, Claton și Flanagan. Tuturor le fusese antipatică în timpul vieții. Privind de la cimitirul încărcat de monumente, unele sărăcăcioase și simple, iar altele vulgare, pretențioase și urâte, Filip fu cuprins de fiori. Era groaznic. Când plecară, Albert Price îl pofti pe Filip să ia masa cu el. Filip ajunsese să lurască și era și obosit. Nu dormise bine pentru că o visea mereu pe Fanny Price în rochea ei cafenie, soioasă, atârnând de cărligul din tavan. Dar nu îi să găsească un pretext ca să scape. Ia să mă duci, dumneata, undeva unde putem pe cinste. Toate chestiile astea îmi face al dracului de rău la nervi. Cel mai bun local de pe aici e Lavaniu, răspunse Filip. Albert Price se răsturna într-un scaun tapisat cu catifea îndușurat. Comandă o masă copioasă și o sticlă de vin. Oh, ce bine-mi pare că s-a terminat, zise el. Din câteva întrebări meșteșugite pe care i le puse lui Filip, acesta își dădu seama că Price abia așteaptă să afle cum e viața pictorilor la Paris. Și o închipuia mizerabilă, dar vroia să afle amănunte despre orgiile pe care îi le sugera fantezia. Clipind și ret din ochi și chicotind pe ascuns, dădea să se înțeleagă că știe foarte bine despre multe lucruri pe care Filip nu i le mărturisea. Doar era și el trecut prin ciur și prin dârmon și nu l puteai duce așa cu una cu două. Îl întrebă pe Filip dacă a fost la vreun local dintre acelea din Montmartre, despre care vorbește toată lumea la Londra. Ar fi vrut să poată spune și el că a fost la în ruj. Masa era foarte bună, iar vinul excelent, Albert Price, se dezlântuia din ce în ce, pe măsură ce procesele digestive își urmau satisfăcător cursul. Ai să bem și noi colea un păhărel de coniac," zise el când le aduse chelnerul cafeaua. Acum nu mă mai uit la banii." Își frecă mâinile. Știu, una. Parcă tare mă bate gândul să rămân aici peste noapte și să mă întorc la Londra abia mâine. Ce-ar fi să petrecem seara împreună? Dacă vrei să spui că ai dori să te duc diseară prin Montmartre, să știi că te trimit la dracu, îi răspunse Filip. Da, mă tem și eu că n-ar fi lucrul cel mai potrivit. Răspunsul furostit pe un ton atât de serios, încât Filip se simție încântat. Și pe urmă nici nu ți-ar face bine la nervii dumitale, zise el grav. Albert Price trase concluzia că ar fi cazul să se întoarcă la Londra cu trenul de ora patru și lo imediat rămas bun de la Filip. La revedere, șefule," zise el. Uite ce e. zilele astea, cândva, am să încerc să vin iar la Paris și am să te caut. Și atunci să știi că o să mergem de adevăratele anvâjâială." În după-amiaza aceea, Filip se simțea prea agitat ca să lucreze, așa că se urcă într-un autobuz și se duse de partea cealaltă a senei ca să vadă dacă sunt ceva tablouri noi expuse la Duran Ruel. După aceea, se plimbă puțin pe bulevard, era frig și bătea vântul. Oamenii mergeau grăbiți, înfășurându-se strâns în mantale, zgribuliți de frig. Fețele lor erau pișcate de ger și preocupate. În cimitirul Montparnasse, pământul trebuie să fi fost rece ca gheața, printre toate pietrele acelea albe de mormânt. Philip se simțise singur pe lume și în mod ciudat i se făcu dor de casă. Avea nevoie de a cuiva. La ora aceea, Cronshaw lucra probabil, iar Claton nu era niciodată bucuros de oaspeți. Lawson îi făcea alt portret lui Ras Chalice și nu i-ar fi plăcut să-l deranjeze nimeni. Se hotărâ să treacă pe la Flanengen. Îl găsi în fața șevaletului, dar încântat să lase baltă lucrul și să stea la taifas. Atelierul era confortabil pentru că americanul avea mai mulți bani decât majoritatea colegilor. Era cald la el. Flanagan se apucă să prepare ceaiul. Filip se uite la cele două portrete pe care vroia să le trimite la salon. E o mare obrăznicie din partea mea să trimit ceva," zise Flanagan. Dar puțin îmi pasă, eu tot le trimit." Ți se par foarte proaste?" A nu chiar așa de proaste cum aș fi așteptat," zise Filip. De fapt, ele dovedeau o iscusință uluitoare. Dificultățile fuseseră rezolvate cu îndemânare și se vedea o oarecare îndrăzneală impetoase în felul în care era așternută culoarea, surprinzătoare și chiar agreabilă. Fără să aibă prea multe cunoștințe sau o tehnică deosebită, Flanagan picta cu gesturile degajate ale unui om care a practicat toată viața arta. Dacă oamenilor li s-ar interzice să privească mai mult de 30 de secunde la un tablou, ai fi un maestru Flanagan, zâmbi Filip. Acești tineri nu aveau obiceiul să se resfețe reciproc cu complimente prea măgulitoare. În America nu avem timp să zăbovim mai mult de 30 de secunde în fața niciunui tablou, râse celălalt. Deși era omul cel mai zăpăcit de pe lume, Flanagan avea o jingă și e sufletească de neașteptată și de încântătoare. Ori de câte ori era cineva bolnav, el se instala în casa lui ca infirmieră. Veselia lui era mai bună decât orice doctorie. Ca și majoritatea conaționalilor lui, nu împărtășea teama englezilor de sentimentalism, teamă care ține atât de strâns în frâu orice emoție. Și, negăsind nimic absurd în exteriorizarea sentimentelor, era gata oricând să ofere înțelegerea și simpatia sa plină de exuberanță, care se dovedea adeseori o adevărată binefacere pentru prietenii săi aflați la ananghie. Îl vedea pe Filip deprimat din toate prin câte trecuse și, de aceea, cu o bunătate absolut sinceră, se apucă cu tot din adinsul să-l înveselească în maniera lui zgomotoasă. Exageră americanismele despre care știa că stârnesc întotdeauna râsul englezilor și dădu drumul la un șuvoi neîntrerupt de conversație optimistă, glumeață și trăsnită. La timpul potrivit să cineze și după aceea se duseră la gete Parnas, localul de distracție pe care îl prefera Flanagan. Către sfârșitul acelei seri, era în dispoziția lui cea mai bună. Băuse mult, dar oricât de beat ar fi fost, asta se datora în mai mare măsură vivacității lui decât alcoolului. Propuseră să meargă împreună la Bal balbiulie și Filip, fiind prea obosit ca să se culce, acceptă cu dragă inimă. Se așezără la o masă în partea laterală a estradei puțin înalțată față de ringul de dans, așa că puteau privi perechile de dansatori. Băură bere neagră. Deodată Flanagan își recunoscu un prieten și, scoțând un strigăt dement, sări peste parapetul care îi despărțea de ringul de dans. Filip rămase să observe lumea. Beaulieu nu era un local elegant. Fiind joi seara, era tixit. Erau mulți studenți de la diferite facultăți, dar majoritatea clienților o alcătuiau vânzătorii de prăvălie și funcționarii. Purtau hainele lor de fiecare zi, costume de gata din stofe cadrilate sau pepit, ori fracuri ridicole și pălării pe care e firește le aduseseră cu ei înăuntru și în timp ce dansau n-aveau unde să și le pună decât pe cap. Unele dintre femei păreau să fie servitoare, iar altele dame vopsite violent, dar cele mai multe erau vânzătoare de prăvălie. Îmbrăcămintea lor sărăcăcioasă se străduia totuși să imite moda de pe malul celălalt al senei. Damele se împopoțănaseră în așa fel, încât să semene cu artista de music hall sau cu dansatoarea care se bucura de celebritate în momentul acela. Aveau ploapele încărcate de rimel și obrajii sulemeniți într-un de deșănțat. Lâmpile mari albe din local, care atârnau până jos de tot, accentuau umbrele de pe fețele lor. Toate liniile păreau îngroșate în lumina aceea, iar culorile erau deosebit de violente. Era o scenă sordidă. Filip se aplecă peste balustradă privind în jos și încetă să mai audă muzica. Se dansa nebunește. Perechile se învârteau ca într-o bulboană de jur împrejurul sălii, încet, vorbind foarte puțin, toată atenția lor concentrându-se asupra dansului. Era o căldură înăbușitoare și pe fețele tuturor străluceau broboane de sudoare. Lui Filip îi se păru că toți au renunțat la masca sub care oamenii își ascundă chipul, plătind de tributul cerut de convenții și acum îi vedea așa cum sunt cu adevărat. În momentul acela de delăsare în voia plăcerilor, păreau ciuda de animalici, unii semănau cu niște vulpi, alții cu lupi iar fețele altora erau prelungi și stupide, ca niște capete de oaie. Aveau pielea pământie pentru că duceau o viață nesănătoasă și erau prost hrăniți. Trăsăturile lor erau teșite de interesele meschine și ochilor mici le trădeau viclenia și caracterul nestatornic. Ținuta lor nu avea nici pic de noblețe și îți făcea impresia că pentru toată viața nu e decât o succesiune nesfârșită de preocupări mărunte și de gânduri josnice. Mirosul urât al aglomerației făcea aerul apăsător, dar oamenii dansau cu furie de parcă le-ar fi dat pinte cine știe ce putere stranie dinăuntru lor și lui Filipi se păru că-i mâna mereu înainte o dorință turbată de a se distra. Căutau cu disperare să evadeze dintr-o lume de groază. Guana după plăceri despre care Cronșo spusese că este unicul mobil al acțiunilor omenești, îi mâna din urmă cu biciul și, tocmai intensitatea dorinței, părea să o golească de orice bucurie. Îi grăbea din urmă un vânt puternic, căruia nu i se puteau împotrivi. Nu știau nici de ce, nici încotro o împinge. Păreau cu toții în puterea soartei și, de sau de parcă sub picioarele lor, s-ar fi căscat bezna fără de sfârșit. Tăcerea lor era vagă, alarmantă. S-ar fi zis că viața îi înspăimânta și le răpește puterea de a vorbi, așa că țipătul din inimă le pierea în gât leși. erau obosiți la culme și nebuniți de spaimă. Și în ciuda poftei animalice care îi desfigura și a josniciei chipurilor lor și a cruzimii, în ciuda tâmpeniei care părea lucrul cel mai rău din toate, chinul din ochii aceia fixi făcea întreaga mulțime de suprivirile lui să pară îngrozitoare și patetică. Filip îi ura și totuși se strângea dureros inima din cauza compătimirii nemărginite care îl copleșea. Își luă de la garderobă și ieși în frigul pătrunzător al nopții.